večer, v današnjem, to preče srečanju srečenju, na temu mora ki smo jo zanič, ne ravno najboljše obdelali za odvitju, kaj bi največe nas bo nas bo danes, z kratkim predavanjem in, in eventualno razprava posneje, obsastil profesor dr. Seče Dragoš, In sicer z razvajal teorije, kaj je kultura revščine, v smislu, če povedal, eh, v smislu tega, da, recimo, tako, če je revščina podelovana, če se revni rodijo, revni, ki so bili, eh, ne, se bodo revni, to že začutvore, da ni posebno čim razmišljanja, eh, eno kulturo, ki pravzaprav spolk dejišče več izhodov iz teh razmetov. Dobro, hvala, lepa za beseda. Torej, eh, eh, okrog Krevščine bi na začetku pozoril na tri stvari, o katerih ne bom govoril. Eh, Ponova okrog Krevščine eh, zelo parcialno dotevamo za zadel med drugim se bom tudi jaz. Eh, pozorljamo pa na prva dva povdarka, ki bom tukaj spustil, jih samo omenim. Eh, en povdarek je ali pa en način gledanja, razumevanja revščine, en odnos do nje je humanističen. Zelo preprosto. To mislim, da je največja slepa pega v Sloveniji. Namreč, kaj bi bilo značilno za humanistični pristop k revščini? Človek in ljudje, ki so v revščini, preprosto, humanizem pravi nekako takole, revščina je v stanje, in eh, družba, ki tolerira revščino v kakšnem smislu, ni humana družba. Zdaj pa si tole predstavljajte. Recimo otopično družbo v Slovenijo, eh, da ne bi imeli revščine. Mi imamo eh, tam evropsko podpoprečno, eh, podpoprečni delež revščine, tam okrog 14 stotkov. Recimo, da bi imeli nič odstotka. Ne bi bilo reležil. Imeli bi pa nekje, enega Janeza, v bi pa revni. Zdaj je vprašanje, ali bi to družbo smatrali za humano ali ne, če tolerira enega reveža. Družba mora temu revežu pomagati, ker če je dva milijona ljudi, ki ni revnih, ki živi solidno življenje, imate pa enega reveža in če mu ne pomaga, potem je to nehumana družba. Kdo bi se strinjal vsto predviti? Sloveniji ga ne boste našli niti med družboslovci, niti na levici, niti uh, uh, kristjane, vsaj vidnejše, ne, ki bi se strinjali iz to trditev. Vsi uh, uh, te prvo pomislijo, ah, uh, že zdaj prevladujoč diskurs, Slovenija ima nizke uh, neenakosti, torej neenakost ni problem Slovenije, kvečeno je problem, da uh, smo priblizu egalitarizmu, Slovenija ima relativno nizkostopno revščine, 13-14 stotkov, kaj pa je to? To ni problem in to naprej. Vidite, to ni humanističen pristop. Humanističen pristop je tudi, če en sam reveš in če mu družba ne pomaga, če ga ignorira, če ga pusti v stanju, v kakršnem je, potem taka družba ni pomaga. S komunizmom imamo velike probleme, pri nas ni komunistične pozicije, ki bi uh, bila občutljiva za to vprašanje. Razen, recimo, če, če najmete ljudi, so pa ljudje v, v, v, v, v, v, v, v dobrodelnih sferah. Ne. Uh, <koh> drug pristop, drug način gledanja, ki jih bom tukaj izpustil, je, recimo, uh, ekonomističen. Torej, koliko stane družba oziroma država. Uh, ni res, da če država dvigne roke, da pusti ljudje in se sami znajdejo, potem uh, tudi, če imate reveže, pa samo zdržujete nekaj javnih, mir, da je zdaj to za družbo in državo ne res je obratno. Več, ko imate revnih ljudi, večji stroški so. Ta iluzija, da se splača državi omejevati sredstva za socialno področje, za socialno varstvo, za socialno politiko, da bo s tem šlo državi boljše, ker bo imela več sredstev za gospodarstvo, in ko bo gospodarstvo prosperiralo, bo tudi več donarja za socialno in tako naprej. Ta logika se nikjer ne obnese, tudi pri nas ni njih in prava logika je ravno obratna. Večko je revščine, več to stanje v družbo, večji stroški so. Jaz bi samo spomnil na, na en primer ga ne poznate. Prvo zavetišče za brezdomce se je ustanovilo v Ljubljani, kaj se da je konec 80-ih let prejšnjega stoletja, takrat je bil še en socialni delavec Juratovec, in on je imel velike probleme, kako prepričati, takrat če socialistično, ne, občino, da mu dovoli postaviti tam neko sobo z ležišči za brezdobce, Ključni argument, njegova bitka je trajala zelo dolgo časa, došlo je za minimalna sredstva, na koncu je uh, tudi vso opremo za tisto zavetišče, ki se je postavilo, uh, bi rekel, nabiračem, iz Semrežga križa in tako naprej, skratka, kore poč brez troško, vendar ključni argument, da mu je občina uh, dovolila rezervirala nek prostor, kjer je potem zraslo to zavetišče, ki je danes kar solidno, čeprav uh, uh, premehno. Ključni argument Juratovca, s katerim je takrat obč občinsko že predvičal, je bil ekonomski in sicer on je zaračunal stroške obolevnosti bolevnosti plošarjev in pa drugih ljudi, ki so tudi zboleli tudi zaradi prenašanja bolezni, ker so plošarje spali na prej smo se pogovarjali o čakalnicah na železniških postajah, takrat če niso bile zaklenjene in tako naprej. In potem je te stroške primerjal z oskrbnim dnem v zaporu, kamor tlošare odpeljajo. Ne? In te stroški zaporniški so bili primerljivi kot kot kak holiday inn. No, skratka, dosti draže pride občino in celo državo, če imate ljudi na cesti, kot pa če postavite zarepišče. No, takrat, recimo, občina je bila responsivna za ta ekonomski argument. Danes, neverjamo, da bi bila katerakoli oblast responsivna za te ekonomske eh, argumente. V smislu, poskrbimo eh, za socialno stanje, nikar ne demontiramo socialne države, ker, če jo eh, naredimo eh, še bolj vidko, potem bo to eh, dosti več stalo. No, tretji eh, vidik je pa ta, sociološki. Mal... Vseh se je začelo s temle dokumentov, ki so vi razmisle. To so nastali še pred Janšovo vlado. Se spomnite, takrat, ko je kar podgobe podežil, so v po Sloveniji Razli različnih dokumenti za strateški premislek in tako naprej. Eden od teh je bil v dokument neoliberalcev in te dokumente so se podpali v državno in podobno. Podpisan je Šuštočič, in drugi, tudi moj mir Mrak bil zraven. Kaj je v tega dokumenta? Vse, to je zelo nesramna prosojnica, takih se ne dela, ker imate nabit tekst. Zdaj tega sem pa tole povrdečil za. zadere. Ključno je, kar je Šuša in, in so avtori tega dokumenta takrat, kar so sugerirali, je, kot vidite, da Slovenija potrebuje v gospodarskem smislu premik iz tega za gradualizma v liberalno držno gospodarstvo. In to je dobro problem. Ni problem socialna država v smislu, na pašnjo do in tako naprej. Ne? S tem se je začelo in to zdaj izvajamo. čeprav so neoliberalci glavni, nikakor niso jedini, prejšnja vlada Svetlikova pod ministrom Svetlikom je preidrala točno ta scenarij ka se tiče socijalnega podrožja. Tako da, zadeva enostavno. Nebimo se neoliberalcev in bodo zadeve šle na bojne. Ja, no, odmev, zadnji odmev tistega daljnega dokumenta odprej je pa to, kar pravi stav osebiščenest, ki je zavrnilo referendum. Vidite, ki je povzeti ta neoliberalni žrko. Da, to ključno in sicer brez ustvarjanja pogojev za svobodno gospodarstvo, da moramo kriti ne kulture, ne sociale, ne znanosti, ne političke, ne življenje in tako naprej. To je zdaj ta ostalnega sodišča. Tako se je zdaj to rola, vse do ostalnega sodišča in nisem povedal nič novega. V uh, drugi strani uh, seveda uh, se uh, politične elite ne samo desne, ne samo neoliberalne, čeprav v prvi vrsti, tudi leve, tudi sredinske, LDS-ovska in tako naprej, od leta 90 naprej, brez izjem. Uh, se hvalijo s tem argumentom in uh, iz njega potegnejo povsem notačne zaključke. To je argument, ki sem ga malo prej omenil, prednost svetovna, ne samo evropska, edina prednost Slovenije, napram ostalim državam na planetu Zemlja, je, da nimamo preveliki zlužbeni neenakosti. Zdaj, Zdaj napačen argument oziroma sklep iz tega dejstva pa je, da, Uh, ker imamo relativno nizko stopno družbenih neenakosti, potem naravno skrvece družbenih neenakosti. Ne? Kaj pa potem, če nam narastejo družbene neenakosti? Če imamo relativno nizko evropsko podpovprečno stopno revščine, pa kaj pol, če dobimo še nekaj revščev na in tako naprej? Vidite, to je povsem napadčen skler. In to je uh, tisto, kar, uh, tudi, uh, uh, kar je tudi slepa pega tudi na uh, levici, ali tako je menovanja levici. Družba uh, na ne lahko so imeli zaređenjevim uh, koeficijentom, večji kot je, večje so, uh, je ne s med spornjimi in spodnjimi sloji v neki družbi in tu vidite evropske države tako so poskištane, ne vidi dobro, ampak prvi slojtec je EU 27 držav, je Gini ages 30. Isto EU je ta izdržava. Slovenija je tukaj, vidite. Bistvu. Slovenija ima ne samo, da ima uh, stopno rečno, stopno družbenih neenakosti, to je ta prednost. Ti druge države nimajo. na v Evropi kaj še le na svetu. Ampak se vršča s tem v testo, v skupino, kaj poblevite, kdo je primeril, primerljiva je Švedska, Švedska, potem pa te je in pa Norveška. semi državami smo primerljivi po relativno misli stopni, količkih neenakosti si ostali imajo reči. Zdaj, seveda, to je resno vprašanje pa, kaj s tem narez. na Namesto, da rečete, ah, fajn, lahko še razstegnemo neenakosti" Uh, Na mesto tega bi se morali vprašati, kaj narediti, da ne bomo tega zapraviti. In isti problem je z Terevščino. Uh, kljub temu, da je uh, dele še Slovenij Slovenije okrog 14 stotkov, zadnje uradne dodatke je 13,6 in Seveda, ko pogledate pa znotraj, znotraj pa zadeva ni več tako relativno ugodna evropsko gledano. Ne? Znotraj teh eh, 14 če pogledate revnih, eh, vidite pa naslednje. Mi eh, smo med državami tako mislim, da na drugem mestu takoj za eh, Španijo, kjer se revščina najhitreje prideluje iz leta v leto, porast iz enega leta v drugo leto. Drugo dejstvo je, mi smo med državami, ki smo visoko, evropsko, nadpovprečno deležu uh, kot statistiki temu rečejo, vstrajanja v revščini. To pomeni podeleži ljudi, tistih ljudi, ki spadajo pod prak revščine, ki se ne morajo iz njega izkopati In to je velik problem. Tu smo gledali pri današnji temi. Spravi, ni problem to, ali pa ni alarmantni problem Zdrav se za ki zavrjete če ste revni. Problem je, če enkrat, ko padete v revščino, uh, uh, ostanete tam tem dle časa, ker ni mehanizom, da bi se skupali v To pa je hud problem. Podobno problem je tudi za, za brezpasovnost mladih in tako naprej smo uh, tudi v, v uh, Evropsko naprejčno podeležo mladih uh, brezpasovnosti uh, diplomiranih, podiplovnih, iskalci zaposlitelj in podobno. No, ali pa posamezne kategorije. Ne. No, sicer to je najbolj eh, nova statistika, eh, malo da je leto 11, ampak vendarle, za Slovenijo pogledajte, eh, starostno kategorijo. Revščina je zelo navarna najbolj udari stari. Eh, uradna statistika je Kot sem rekel, 14% in slovencev je v revščini, zdaj, če pogledaj, pa kategorijo starih, kaj je 65 let, videti, da je še veliko. Če pogledaj, 75 let so številke še više. Like Drugo, kar je tudi zanimivo, zakaj sem to lahko pripeljal na je to, da je bilo največje blaginje, rasti v Sloveniji. Od 5 do 8 let. V teh letih smo imeli najvišji rast ekonomije, delež BDP se je poviševal, najvišji porast ekonomije v Evropi in Evropa je imela najvišji porast ekonomije uh, uh, skoraj da na celem svetu. Ja. Številke se tudi množujejo. Torej, ni res, sveda ni res, kaj ti nikoli ni bilo res. Ne pre nas, ne v koli drugi državi, ne v ZDA, ne, ne v Tretjem svetu. Ni res, da, če boste zagnali gospodarstvo, bo več delovnih mest, bo večji BDP, potem bo več donarja, logično, ne, od davkov in naprej v državni vreči, boste lahko dali z državno vrečo več za socialno politiko in boste s tem sanirali revščino. Te logike nikoli ni bilo in je tudi nikoli ne bo. To je neoliberalistična logika. Torej, zmanjševati uh, stroške za uh, javni sektor in tako naprej, da boste kelpili gospodarstvo, da bo tukaj, se potem sanjerali Arevščino. Uh, ta zadeva žal ne bi zgodi. Res je obratno. Oh, tako je med pizamo, a je to razlika med stopnjo Arevščino in stopnjo tudi Ne, ne. St, uh, to je samo uh, pojmovna razlika. Ne? To so tisti, ki uh, padajo pod prag uh, revščine, ki, se, uh, ki je tam zračunan na 60% odstotkov medijane uh, uh, teh kaj dohodkov, ne? To so tisti, ki revščina ogroža, tisti, ki so že Ja, ja, če ste pod pragom ste revni. Ne? To pomeni, da, ni, da ste pod uh, 60% medijane, medijana je pa sredina, če vse dohodke, od najvišjih do najnižjih razdelite točno napal, to je medijana. 60% odstotkov medijane je pa prak, pod katerim so ljudje revni in si zaslužijo pomoč, socialno pomoč. Pri nas glede, osnovna socialna pomoč nikoli ni prišla niti eh, do polovice 60% medijane. Oseben problem obstot, eh, edina možna rešitev UTB. No, to je še en tak primer, recimo, v pa ne edini, ki so ogrožene znotraj realnih. Se pravi, vidite, eno članska gospodinstva, gospodinjstva, seveda žence še bolj kot moški in pa eno starševska gospodinstva, ki imate vse velike, velike Kljub relativno ugodni podobi, kot smo rekli, ni, ni imamo, oziroma imamo evropsko podpovprečno neenakost med zgornjimi in spodnjimi, ste videli, da smo v zelo ugodni poziciji. Istopamo v Evropi po televiziji, ki si privoščimo takšno politiko in to ni. To je neoliberalna politika, ki se mi začela še le pod in, in desno vlado. Čuštršič in dnesna vlada da samo piko ne samo pospešuje tisto, kar je že prej bilo, prej je bilo, pa točno pole. To se vleče od LDS-ovske vlade naprej, izlasti še pod Pahorjevo in podobno. Kaj? Kako se plačujejo prispevki za socialno varnost? plačujemo jih mi iz svojih, kdor ima službo iz svojih brutoplač, Potem jih naš delodajalec plačuje v državno vrečo, pa zravn tudi država. In kot vidite tukaj, Slovenija je radneča. V Sloveniji največ za socialno varnost delodajalcev, ki jo za varovanci. Potem še občutno manj delodajalci in pa država. Za Evropo je pravno vrat. Programe eh, socialne stroške se prirjeležile na eh, zavarovalce, na pa da bi bilo obratno. Eh, Tukaj eh, pridigazujem enega, eh, ne edinega, ampak enega od glavnih grehov eh, naše eh, socialne politike, ki. Eh, Je, možno, tako reči, politika, je to, kar lahko rečemo, ekonomska politika, da se to, v bistvu, eno in isto. In sicer zmanjševanje prispevka delodajalcev, v tej zvezi s prejšnjo schemo, prispevka za socialno varnost. Kaj se to pomeni? Tu so prikazane od leta 92 do 20 letih prispevki za socialno varnost zaposlenih in pa delodajalcev. Vidite, da tu je so te pristevki še približno težen, To je v uh, milioni. Do no, tukaj nekje in sicer uh, do 96 leta, ne? 96 deleta, ne mislim da je to 26 stovstva odnega takšnega, je bil sprejet sklep, uh, zakaj, za gospodarstva, da, da bo polosim boljše. bil sklep, da se prispevki za socialno varnost njenodajalcev znižajo. In tudi ne. nastalo to, da so vstakrat naprej ti spevki zaposlenih, da čujemo več kot sploh delodajalci. je tu imate še vrsto vrko vemo, Simopolje, kot sploh delodajalci ne pa čuje prespevko. In sko sta leda, to pomeni, vidite, šim 30 milijard, da smo zaposlenih plašali delodajalci 25 milijard, v teh prikazanih letih to pomeni, da je šla ta razlika, v repudi je kar 8,4 milijarde. Ali, na račun znižanja prispevega za delodajalcev re, je bilo delodajalcem podarjeno, tako rekoč države, 8,4 milijarde, da jih bodo investirali v podjetništvo, da nam bo ne, gospodarstvo boljše, po bomo več in tako naprej. Žele, pa so začele divati, da so ukrajinske skupine in podobno. Poglejte, kako je ta če jo primerjate, primerjate, s tema dvema številkama. Na drugi tabeli so prikazani, koliko mora država dati ne ne za nezaposlenih in za zagotavljanje socialne varnosti in sicer za vse, kar je za nezaposlene socialno varnost v tistih enotnih predeljih. In, in če so števite, 3,6 ,6 milijarde plus 1,9 oziroma plus 2 uh, milijarde je to znesek občutno manjši od tega, kar je bilo podarjeno uh, delodajalcev. Skratka, če takrat ne bi oprostili deloma, oprostili delodajalcev oziroma in znižili izpevke za socialno varnost, danes bi imeli toliko denarja, da sploh ne bi rabili razmišljati, odkot denar za nezaposlene ali pa za socialno varnost. Denarja ni tudi za to, oziroma predsen za to, ne, ker smo ga že takrat dali delo, delo Če pogledate mednarne primerjale, na to temo anorektična država, ne, to je cilj neoliberalne vlade, čim tanjšna država, vključno seveda socialno, tam je najlažje v pa tudi potem na druge sektorje. Uh, ali smo res uh, zapravljivi, ali imamo zaradi, kar bi, po eni strani, bilo logično, ne? Uh, če ne poznamo teh podatkov in vsi jih poznajo, seveda, ne? ampak se podatki ne navajajo, za, zapijak pred neoliberalcem ne gredo uh, v prid. Logično bi bilo, če smo na prvi prosovnici videli, da, da smo uh, v Evropi v špici po majhnih neenakostih, torej, da socijalna država dosledaj vendarle deluje, Torej, mora biti draga. A je slovenska socialna država draga? Tukaj so stroški za uh, socialno zaščito prikazani kot procent bruto uh, uh, brutodružbenega produkta. Za Evropo imate tu, ne? To je, čem delež malo, uh, uh, malo, malo od 30 uh, odstotkov, uh, uh, družbenega produkta se da za socialno, v v Evropi, za socialno zaščito Slovenija, je tukaj torej? občutno evropsko pod deležu, ki ga damo za socialno zaščito. Torej Slovenija ni uh, preveč rejena, preveč drežljiva prebohotna z lastenem in socializacij. Res je vbratna. Srečno, možno bi povedal, kateri, države, ki največ zlaja, za zarnatko penče. Francija, Danska... Kdaj mojš prebrati, ja? Bolj še vidite, ko tako? Francija, Danska, Nizozemska, posporje, velika, komitarja vpletno. Če rodi kapitala. Skratka večina držav, ker smo občutno potoprečimo. Večina evropskih držav da uh, več. Medtem <tutim> ko <tutim tutim> zato ker imajo revščino, ne? Več revščine in morajo to nekako sanirati. Nima več revščine, če bi šel poza iz zun tam ne. To ni mnenje, ampak to je to. Uh, to je bolj drugačno merilo na isto temo uh, stroški na socialno zaščito eh, po glavi prebivalca. No? Vidite, povprečje stroški na socialno zaščito eh, na prebivalca je tukaj, Slovenija je tukaj. Velika nezbira. Če bi lahko izbirali, kje bi se rodili iz tega socialnega vidika, eh, kje koji drugi je? Samo Slovenije, sedaj ko je bilo res, res če ne po, spadate nekam 40 minut, potem je fajn. Še, trude, je ligo Stavarša, nekrati, Romunija še da Romunija, Bulgarija, uh, so za nami. Delčija, ki je tak problematična, je nekje tanko mi, e, Španija, Portugalska je tudi nekje tanko mi, da e, vse tiste, ki so pa razlita, tako, so, razlita, je to, tako pa ne? da, gospodin, razlita, gospodin. Liberalna, ne? Nas zdaj nam dajo za zgled, kako tam dobro deluje, ne? Litva, Latva, Estonija. Litva, Latva, Estonija. Litva ali je Latvija, Lidva. ja. Ampak, če je podobno, ni bilo resno, zbirka. Našli je. Programo, ki se predvideva, je to drago, se pravi, imamo evropsko podporečino sredstva za socialo, pa vendarle kako jih razdelujemo? Ali smo tu učinkoviti, ali nismo stroški administracije prikazani kot pod, odstotek od vseh stroškov za socialno zaščito. Zgoraj, je priprve vrstnice Evropsko povprečje, Slovenija je tudi občutno od povprečem, se pravi občutno bolj počinkodita. Zelo malo denarja v damo, da razdeljujemo za, kako bodo vrečeno, razdeljovanje državnega budžeta do namene socialne zaščite. Vbrahno je res, ne? Nije res, da smo uh, preveč vrežljiva socialna država, da si ne moramo prvočiti tako naprej. Mi smo že er in sledaj uh, smo podvrženi slušovanji, To je tudi en podoben ukazalec, ali ima se preveč zaposlenih v državni administraciji, šolstvo, zdravstvu, glede na celotno vseh zaposlenih, ali imamo preveč v teh sektorje, kot vidite, če to priverjate sprej, če ste vedeljate tukaj. Že obsveča javna uprava je dosti bolj racionalna, zkratka jih je manj, kot je pa to velja za evropsko poprečje. Edino nekoliko nad evropskem poprečjem smo v Evršovsku, vidite, imamo več zaposlenih, glede na celoto zaposlenih v Evršovsku, kot imajo to druge države. Uh, tu v je pa tudi počkrizem. Zdaj, logika je tako, začeti se je pri vrci, pa se je zdaj raztegne na celotno šolstvo. Logika, neoliberalna vladna logika, ne, spomnite se teh argumentov, zakaj je treba nižati standarde v vrcih, pa to se je že prej na univerzah, pa, pa to gre je naprej, zdaj zdravstvo pod odarom. Logika je bila ta, da ja, imamo tak standard kot švedska. Aha, če imamo tak standard kot švedska, pa ga moramo pa res nižati. Logika bi morala biti dobro, da smo nekako obdržali primerljiv standard kot recimo Švedska ali pa skandinavske države. Naš cilj bi moral biti obdržati ga, ne pa ravno tako eh, demoralizirati. E, Pravno, da smo prišli bliž malenkost no, od Švedsko, za pol stropa, ne minuto ali dve, to pri športske zalade pri zdravstvu smo pa 10% zadali. Švedsko Švedsko da. Tudi za Anglijo. Pravice, pri vrcih so primega švedsko, ne? Ampak provativno je ta volka, ne? Ki ki se boljše moči se znižati, ne? To je pač ta naša diagnoza, ne? Anorektično. Vesnici smo že registirani, vendar nas kažejo v gledalju, da naj bi bilo res obratno. No, to sem zanaražil noter, odkje uh, uh, rešitev od slovencih ljudi težko, da bi jo pričakovali. Uh, okrog socialnega vidika verjetno ni neusrezno, da, da se zmerdujemo nad Evropo. Evropa je marsikaj kaj zavozla, tudi zaradi tega, ker je prepočasi reagirala ali je pa brezbrižna, nimamo recimo enotne socialne politike, v tej sem nikoli ni razmišljala na evropski ravni. To so samo priporočila in tako naprej. Poglejte, kako hitro se je Evropa poenotna pri reševanju bank oziroma poenotenju standardov za poslovanje bank. V parih mesecih. to je Vsak ekonomist bo priznav da je to čudež, kako je to hitro uspelo. Uh, v enotnega socialnega področja seveda uh, slohni diskusi. A vendarlej, uh, tukaj uh, se prikazuje uh, stotek populacije v Evropi, uh, kako živi, uh, kakšne nekojo življenje, glede na Evropski standard. In sicer, kot vidite, če začnemo od spodaj, kjer najbolj razmesljenočen, tiste regije, ki je, v je manj kot boljovica Evropskega standarda, teh regij je če dalje manj v tem obdobju od 2002 do 2000, od, pa do tega obdobja tri letega 7.9. Enako velja za regije, ki ne dosegajo 75 Evropskega povprečja Tudi teh regij je manj. No, povečam se pa tale, mi spadamo v srde moter, v Evropske regije, ki je v 75 od 90 odstotkov. Standarda. To je če dalje več. Eh, enako jazem ves, toliko gledem, ko eh, je pa nekoliko manj. Ne? Se pravi, to je eh, eh, nekjer drugi na svetu, se ne da bi zdaj hvalil Evropo, sem že rekel, treba biti kritičen do takih stvari, kot je eh, socialni program Evrope, socialna agenda, da ne govorim, enočni socialni standard, socialna eh, politika Evrope in podobno. Ne? podobnih fiaskov, kot kakaj evropska zunanja politika ali kaj podobnega. Ne? Pa vendar le. takih podatkov ne najdete nikjer na svetu. Nikjer na svetu, da bi Evropa eh, uspela, eh, kljub temu, da ni država, da niti ni konfederacija in tako naprej, da bi uspela eh, opazno oblažiti neenakosti med državami oziroma regijami znotraj same, ne? Torek eh, za enkratih tok nekakoshkih budnih eh, podatkov bi se moral recimo eh, potem v resnici neenakost med regijami znotraj Slovenije, ki ni večja od ene eh, pariske četrtije podobnega, nam strahovito se povečujejo vse od 90 let eh, dalje. No, to je jedno menje, občutljivost na revščino, za uh, v Evropi uh, ljudi vprašate, ali menite, da je revščina v naši državi zeleno zelo raširjenja, promeno ni raširjenja, ne vem, vidite, pregleduje zelena barva. Ne? Evropa, evropsko prebivalstvo je zelo občutljivo na vprašanje revščine in ta uh, Slika ni bistveno drugačna tudi od slike slovenskega javnega mnenja. Če pogledate, slovensko javno mnenju, mnenje, recimo od 90-ih let naprej, vidite zelo veliko skrb za socialno vprašanje, veliko nadenost prebivalstva, slovenskega prebivalstva za prerasporeditev bogatstva od bogatih k revnih na vprašanje, ali ste pripravljeni plačevati više davke, če bi in tako naprej. Ne, se te davke preosmeril, ne vem, se ne spomnim, formulacijo vprašanja v socialno področje. Večina odgovarja, da, bi. Torej, slovenska in evropska politika, kje ima legitimiteto pri tem vprašanju, pri rešovanju revščine. Z drugo besedo povedano vsaka vlada, vsaka politična stranka, ki bi se tega lotila resno, Lahko pričakuje ogromno podporo med prebivalstvom. In to je tudi edina zadeva, v zvezi z legitimnostjo, ki je veliko tako enoznačna, ki leži na cesti, treba jo samo pobrati. V resnici je pa problem Slovenije ravno v tem, da nima prebivalstvo, nima upravičeno zaupanja do političnih inštitucij. Ista zadeva z drugačnim vprašanjem na isto temo. se bo bolj posredoval, ne? Ali se sprijate, da je revščina v naši državi težava, proti kateri bi morala vlada takoj ukrepati? Se pravi, koliko ima tukaj vlada v mes, ne? Vidite, zelen kolobar. Vidimo se se pribalstva, odstotne pribalstva Evrope se s tem sodobno je tudi pri nas. Kdo je povašo najbolj odgovoren za zmračevanje ali pretračevanje terjevščine v naši državi? Ne virske institucije, kar je bo že civilna družba, glavna, vrčujemo na državnem proračenu. Ne po sami Najbolj je odgovorna vlada. Če ne potem uh, sami državni. To je evropska slika. Ne. No, zdaj smo tudi pri naši temi, ki jo v bistvu zdaj bi moral uh, začeti, uh, pa smo že skoraj pri koncu, ne? ne, ne, ne. Pa, uh, jaz poznam uh, samo šest, uh, bomo rekel pet, ne šest, prvo ne še, pet premisleka vrednih teorij uh, o revščini, To je tudi, da v drugačni obliki, ne nujno, storišljeno, ampak v vsakem sociološkem učbeniku. Neč, nova zadeva, mislim, ni nova zadeva, stara terjiva, sredina prejšnjega stoletja. Slišite, da so no, najstarejši, se prodaja za teorijo in dogmatična teorija, katero je bistvo, je število ena, seveda, revščina, ja, problem, ampak. Eh, eh, eh, zarevčen ok je kriv vsak sam, ne. Zakaj se pa ne potrudi, ne. Imamo trg, imamo, ljudje se morajo malo potruditi in tako naprej. To ni teorija, prvi da eh, prinesel v sociologiji stencer, ampak eh, bil že takrat skatiziran. Danes Sloveniji pregleduje ta prva teorija. Ne samo pod neoliberalci. V Sloveniji pregleduje ta teorija že pod prejšnjo je vlado. Spomnite se, S kakšnimi argumenti bom naj pogoste omenjanega povedal, začel bivši minister Svetlik, to ni bila desničarska vlada, prva levičarska vlada v Sloveniji, ne? začel uh, reformo uh, sistema socialnega varstva. Z istimi argumenti kot njegov predhodnik, ki ni dolgo zdržal, če se ga še spomnite, Drobnič, minister Drobnič, uh, in sicer ljudje špekulirajo. Ne? Argument se je glasil, uh, uh, uh, ljudje, ki so v revščini, odvisno od socialnih transferjev, goljofajo. Treba je zdaj narediti konec tem goljofijam. Vedno dajmete nekoga, ki se pripele z Mercedesom uh, po socialno pomoč na centru, socijalno in tako naprej. Ne? S tem se je začelo. Drugi argument je bil, tega smo ovozni uh, To so variacije prve teorije, samo da vam demonstriram. Drugi argument je bil, ljudi v revščini je treba, kot se reče, naučiti ribe loviti. Sicer, če ostanejo na socialnih transferih, postanejo odvisniki. To je argument, ki se je iz Amerike širil teprve v Anglijo, iz Anglije pa v Evropo in mi smo bili med tistimi Evropi, ki smo za vsemi štirimi pograbili ta argument. Se pravi, da ne boste naredili socialnih džankejev, odvisnežev, jim je treba socialne pomoči oziroma, to se naredi bolj nežno, ne. če že ne, nominalno jih nominalno zamocneš, ker grejo v stroški gor, vkrati jih pa pogojuješ, pogojuješ dostop do socialnih pomoči, jih bolj nadzoruješ in To so vse variante, variacije te iste teorije. Kaj, ko bi enkrat za spremenbo obrnili, Pa rekli, uh, to pa nišče ne naredi. Pa rekli, aha, uh, uh, problem našega gospodarstva je, da ljudje kradejo, zlasti, recimo, menedžeri. Pa bi začeli recimo menedžerje ljudit uh, ne če bi isti kriterij za spodne uporabili tudi za zgornje. Tu se pa, seveda, vse zatakne. Uh, no, uh, ustanovljene teorije so resne, še recimo pošteliko dve, revščina pod začaran krok, tudi sem me narisal, tudi ta čačka, tudi je pozitivna povratna sreza in sicer eh, svetil krok tega, da, ko postaneš revn na enem področju, te to dejsto, da si je revn, to še ni konec, te vleče globle. Postale imaš probleme z osnovnimi uh, uh, uh, uh, življenskimi uh, potrebami tudi na drugem področju. Ko imaš pa na dveh področjih, slijed, ko prej, boš imel probleme tudi na treh in tako dalje. V tem je mislil, pozitivna povratna zveza, ampak vedno na nišji groblji strašnejše ravno. Uh, leta 62, 61, co ne važemo, uh, vinčes Ves Kapovic. Da Kapovic je napisal v knjigo The Poor Pay More. Re plačajo, plačujejo več. Potek knjigi vsi to poznamo. Te primer. Navaja prav raziskava, ne? Navaja take stvari recimo cena hrane. Cena stanovanj. Naj bolj drago plačujejo hrano in stanovanja reveži. Bolj kot srednji sloji, celo bolj kot e, višji sloji, glede na kakovost, ki jo in glede na ceno, ki jo plačejo. E, logično, ne, če nimate doma hladilnika, primer e, boste se draže prehranjevali, kot pa jaz, ki imam hladilnik, ker boste morali vso hrano e, sproti, e, kupiti in to je dosti draže potem pa primerjate, ne, izbirate cenejšo hrano jasno in primerjate kakovost, pa ceno in tako naprej. Enako je za stanovanje. V najrevnejših četrtih so bila dražja stanovanja kot pa v luksuznih, glede na primerjava kakovost cena. Vprašanje avtomobilskih zarovanj. Najdražja zarovanja za avtomobile, za isti tip avtomobile, je bil logično, kje v revnih četrtih, ker je večja stopna kriminala in tako naprejnih ceno bolj kot pa v drugih četrtih, ki niso revne. Ceni artiklov v trgovini v revnih četrtih so dražje, višje od artiklov v trgovinah, ki niso v revnih četrtih. Zakaj izred tega? Ker v revnih četvrtih manjša kupna moč, trgovci morejo na zalogo nabaviti živil, ker jih morejo na zalogo, ker jih namorajo ne, prodati, niso deležni, trgovci, lastniki trgovin, niso deležni vele popustov pri vele trgovcih in potem te stroške prejilije ocene in tako naprej. No, teh primerov je veliko skratka, To je bilo akumulacijo. Uh, Paragoks formulirata v zaključkih. Revni sloji plačujo više cene za ker nimajo sredstvo, da bi lahko plačali niže cene. Ojem, da te knjige že, te, je že 60 let. Skratka. Revšina uh, na podzačaran krok je kot živ pesek. Ne? Uh, enkrat stopite noter, začnete migati, da bi ven pašli, ampak vas leče še globje. Ne? Problem so teorijo je seveda, da, da dobro ilustrira bi reku, to, kaj se dogaja z revnimi ljudmi, ne pojasni pa se s tem tudi ne ukvarja, zakaj smo ljudje stopijo v živi pesek, kaj, kaj so vzroki revščine, kaj jih bi reku, prisili, da sploh postanejo revni. Ampak se je vse samo na to, kaj se z njimi potem dogaja. Uh, po tri je uh, revščina kot kultura, oziroma subkultura. Tukaj, uh, uh, to je študija iz 50-ih let, Oscar Ruiz. Uh, on je on, uh, antropolog, sicer on je, uh, je prvi formuliral obsežna terenska raziskovanja uh, v Slamih, v Mehiki, Puerto Rico in tako naprej. Uh, izhajal je iz dveh tez. Namreč vprašal se je, kako je to možno. In ali je to res in potem je to preveril in je videl, da je res. Namreč, prvič, tisti, ki so v revščini, živijo zelo najbolj oziroma radikalno drugačno življenje od vseh svojih ostalih državljanov, ki niso v revščini. Imajo povsem drug, drugačen način življenja zaradi pomankanja sredstva in tako naprej. Hkrati so si pa najbolj podobni s kom kot rečeno, ne svojimi državljani, ampak zreveži v drugih državah. Tako je slovenski revež recimo ne, je uh, uh, bolj podoben uh, ameriškemu ali pa kitajskemu revežu, mislim recimo na to absolutno revščino, kot pa s svojim državljanom uh, tukaj v Sloveniji. In sve, če je to tako, kaj se zdaj tu dogaja v svezi z revščino? No, potem je šel na te terenske raziskave, gdjeva planta je ta namreč, da, uh, pri revščini je samo prvi nikakor pa ne glavni, to je samo začetni problem pomankanje sredstev za življenje, hranilstvo, obzorovanje in tako naprej. Problem je če se Ta, če, če ta revščina traja dle časa, to je po tistem, če smo mi že evropsko napokrečni, ko sem prej omenil, imamo večji evropsko napokrečni delež vztrajanja v revščini. Ne? Ljudje, ki so revni, se ne morejo v vrniti skupati dle časa. Če v revščini strajajo dle časa, to pomeni, da se jim v revščini rodijo tudi otroci. Ko se otroci rodijo v revščini, pa dobijo revščino takore nedobesedno vzeti z materinim in mlekom. Rodijo se revnim staršem, ki so tudi brez izobrazbe, v revnih četrvnih, kjer ni delovnih mest, kjer ni šol in tako naprej. Skratka, v takrat, ko, se, ko imamo ta problem intergeneracijske revščine, ki se revščina prenaša iz ene generacije na drugo, potem je to dost ničji problem še problem v tem smislu, ker revščina ni več kot rečeno samo pomankanje sredstev, ampak je revščina tudi to. Torej. Ljudje, otroci se od malega rodijo v vzorce revščine, alkoholizem in tako naprej. Kako, čim prej skušaš iti v doma, da ne obremenjuješ doma proračuna, ker se ne morejo priživeti, kako to biš, Jasno, da ne, da bi šel v šole. Ni. Najhitrejša pot v doma, tam šol sploh ni, ali pa ni denarja in tako naprej. Za šole potem je pa recimo, ni delovnih mest in polje Sivi ali pa Črni trg, prostitucija, droge in podobno. Vzorci, vrednote in pa podvoje, bi rekel, vrojeno z socializacijo, to je dosti tujši problem kot samo brevščeno v smislu materialne deprivacije. Dosti hujši problem tudi za družbo, ne samo za posameznike, zlikle. Spomnite se na, na, na, na srečo malo številne, ampak strajno, inertno, obstoječe romske vasite na dolenskem. Tam očitno uh, uh, ni problem samo pomankanje denarja pa delovnih mesa. Tam je problem tudi način življenja, za razliko recimo od romov v prekmodju uh, ali pa druge. Ne. Zakaj? Zaradi Ker uh, uh, tam bi lahko recimo videli, mislim, da nikjer dobije še ne, v Sloveniji, uh, to je tretjo teorijo na delu. Ne. Tam ste imeli, uh, uh, oziroma imamo zaselke, bila Krajna, Semič, Doljenska, na novega mesta, romske zaselke, ki so enaki že vsadesetjet, desetletja, ne samo od 90 let naprej. Država, oblast, dignila roke od njih, na kar se zgodi kaj, kaj je tista pika na i, da smo pol dobili stroja, pa tako naprej. Zgodi se privatizacija zemljišč leta 90, denacionalizacija. Na enkrat, tista zemljišča, kjer so tam došturi, ali pa tiste črne bajturine postavljene, dobijo individualnega lastnika in seveda individualni lastnik pa začne metati ljubi Rome iz svojih zemljišč in tu se država ne znajde. To je, mislim, da je eden od največjih problemov romskega vprašanja ne, pri nas. To ni romsko vprašanje, to je slovensko, denacionalizacijsko pa še kakšno vprašanje. Tam imamo otoke, kjer so tradicionalno že več generacij, ne samo ena generacija, recimo v celoškem smislu 27 30 let. Več generacij se otroc rojevajo v skrajni revščini. Tam imamo pravka s kulturo revščine. To je v bistvu. Kulture revščine ne morete odpraviti. Ko se enkrat pojavi, je ne morete elegantno odpraviti s tem, da date denar, delo na mesta, povišate socialne transferi. Zdaj tega, ker pravi ta teorija je javno, da bi rekel tudi nekaj, V subkulturnem načinu življenja. Jasno, če ste v razmerah, ki so povsem drugačne od države, kateri nominalno pripadate, od standarda, ki ga imajo vsi drugi, izven tega teritorija vsi drugi državljani, v razmerah, kjer ni službi in tako naprej, in, morate razviti, če hočete preživeti svojo subkulturo. Subkultura se lahko sprevlžuje kontra kulturo in tako naprej. Za razliko od vse druge revščine, ki je enostalno, torej večinske revščine pri nas na slovenskem, zaenkrat, ki je enostavno rešljiva zgolj z dvigom praga socialnih povučij. Četrta teorija se je, ja, pa malo drugače, razvila kot reakcija na tretjo teorijo. Kaj se je s tretjo teorijo zgodilo? Namreč revščina, ne kulture ne samo materialna deprivacija, ampak kulture, ljudje postanejo odvisni od subkulture preživetja, ki so jo morali razviti. Z katero So se adaptirali, ker drugih možnosti niso imeli, in vse kulture, pa mora zanarje, malo, podobne, ne, moš spominjati z denarjem, ali kaj podobnega. Zgodilo se je to, da na podlagi te teorije Oskarja, Louisa, pa ni ki je njen avtor, ne, ki jo je razvil 50-ih letih. 50-ih letih je bila zelo velika, veliko večja zagnanost za reševanje revščine v Ameriki, v Združenih državah Amerike, kot kadarkoli kasneje. V 50-ih letih tam do 60 do 65 -ga leta so imeli američani zelo dobre programe za reševanje revščine, vendar te programe so začeli usmerjati že v 50 leti po tretji teoriji v skladu z revščinom kot subkulturo, kar je pomenilo, da ne daješ denarja Ne revščino. revščino samirati kakorkoli z velikimi napori, z zelo dobrimi programi, recimo en program je nabit neke za poslovalnice, za ljudi brez posla v revnih četrtih in tudi te poslovalnice, ki iščejo delo in usposabljajo brez posel, ne, za te minimalne veščine, te poslovalnice date v roke brez poseljnim, tako kot pri nas. Ne. In podobno. Ne. Vse so poskušali razen ne, tega, da bi dali denar revnim, recimo v obliki socialnih pomoči ali kaj podobnega. Ne. Zaveva se, eh, se mi odnesla namreč, v smislu reševanja eh, revščine v Združenih državah Amerike. Eh, no, reakcija na to, da zamete eh, to tretjo teorijo kot, aha, če je revne, če je problem kultura, da jih ne morete sanirati z denarjem, bolj pač, da država ne bo dala denarja. Problem na tak sklep, na podlagi te tevete, teorije, je reakcija v smislu četvrte teorije, ki opozarja, da preprosto problem revščine ni kultura, da je že vedno, ampak je problem revščine, je re, situacijska prisila. Se pravi, razmere, to je tist problem, razmere so problem, ki prisilijo, prisilijo da del ljudi pade skozi da nekega dela ljudi nobeno državno, niti družbeno, v organizacije in tako naprej, nobeno sito ne ujam, ampak padajo tudi skozi to sito v revščino. Torej, če je to problem, potem glede razmišljati, kako odpraviti, blokirati te situacijske prisile, ki občutni del prebivalstva blokirajo do običajnega standarda. To so bile takare zakon za valentain podobno. Ne? recimo šla sta, velike raziskajo v Sloveniji, nikoli nismo imeli tako. Šla sta uh, vprašati, uh, anketirati črnske, uh, brezposelne moške v črnskih getih, uh, kakšen pogled, kakšne vrednote imajo, recimo glede delovnega mesta uh, in tako naprej. Tudi tisti, uh, uh, ki so bili zaposleni ali pa začasno zaposleni na najbolj nič vrednih delovnih mestih za bedno plačilo, Kaj se je pokazalo? Ja. Enako so prezirali ta dela, ki so jih upravljali, kot pa vsi uh, uh, beli moški srednega in višega razreda. Samo, torej imeli so enake vrednote, samo privoščici niso mogli uh, boljših slučb, ker niso imeli izobrazbe itd., itd. No, skratka, na uh, podlagi priverjanja, konkretiranja, če hočete, uh, vzorcev, uh, vrednot uh, uh, revnega privoštva so prišla do, do Prizadela tudi podatka, da uh, ni problem kultura, ampak situacijo, v kateri so. Ne? Recimo, Oskar Ljubimir je govoril o, o problemu revežev, zvezi s kulturo režimov, uh, problemu odlaganja užitka. Ne? To je uno, da biš imel nekaj denarja in ga takoj zapiješ, namiesto da bi vrčeval, pa uh, uh, šel potem na morje ali pa šparal za, za izobraževanje otrok. Uh, oni so ugotovili, da seveda uh, denarje je, če ga dobiš zelo malo, da ga nimaš niti za osnovne potrebe, da je brez veze vrčevati, ker si z njim ne moč nič uh, uh, privoščiti. Vrčevanje je luksuz, ki si ga lahko uh, privočiti, tisti, ki ima ta luksus, da ima denar, da ga lahko vrčuje. Uh, in tako naprej. No, potem se je tudi uh, navajala uh, vrsto drugih primerov uh, uh, v, revščine v državah, zlasti tam, Zahodna Afrika, torej v državah, kjer imate prvobitni neoliberalni kapitalizem. Uno, prvo, najbolj brutalno izvršavstvo fazo kapitalizma, kjer mi nobene, nobene sledi še v socialni državi, sindikatih in tako naprej. Po logiki so teorije, ali ravno v tistih državah, v, v takih razmerah, Ker je neoliberalni kapitalizem in tako naprej našli največ tega tipa revščine, ki je kulturno determinirana. Kaj so raziskovalci opazili? Videli so, da, da je na ravno obratno. Reveži so se organizirali, so ustanavljali svoje zadruge, od avtobusnih do šolskih, na obrobju večjih mest, tam kjer infrastruktura mestna ne deluje, ker je vse razpadno organizirali so svoje nevladne organizacije za, za sprejem ljudi iz Vasi, ki so migrirali v mesta in tako naprej. Na no, vse zadnje je eno takih večjih izumov, pa v slovenskem zgledu naredil tudi naš krek, Janez Venglist Krek, te zadruge iz tam do prve svetovne vojne. To je bilo nekaj podobne. Ne? Skratka, ni res, da pravi četrta teorija, ni res, da tam, ko imate revščino, potraja časa, da je glavni problem kultura. In ko je kultura glavni problem subkultura, eh, potem tega ne morete z spremeniti. Ne. Ni res, da imate fatalizem, da imate kriminal, da, da tam družba razpada in tako naprej. Tudi, eh, kot rečeno, revežji se lahko tudi sami organizirajo in podobno. Problem so situacijske sile. Tule bi sam dodal, ker jaz sem napovedal za o tem govoru, jaz pa kriptiziram, bo če ime što, namreč, namreč te, to je bilo. Zadejmo, da, da je to poanta. No? Še huljše od revščine je kultura revščine. To tretja teorija dokazuje. Dilema je, kje in kdaj se razvija ta kultura. Ali se vedno, ali se pa ne. In to je velika dilema. Namreč imate področja, kjer se rebe že organizirajo in razvijajo povsem drugačno kulturo, družbo, v kateri so, integrirajo. Namreč isto margino, na kateri so. In imate pa druge primerje, kjer se pa ta margina tudi dezintegrira, se pravi, gre ravno v nasprotno smer. Kaj zdaj iz tega ven sledi? Iz tega sledi, da najprej, ko imate nek, neko področje ali pa kategorijo prebivalstva, revnih najprej je treba poskrebeti, da se ta revščina ne bo spremenila v tisto, kar je najboljše, intergeneracijsko revščino. Če imate intergeneracijsko revščino, potem je pa treba testirati. Testirati v smislu najprej se ravnate po četelji teoriji, treba je odpraviti situacijske prisile, poviščati socialne pomoči, šele tam in takrat, ko to nadeluje, pa imate zelo verjetno upravka s kulturo revščine. Ne pa, ker eh, napane treč, aha, revni, to je problem kulture, s katero država. Problem s sveto je eh, srednjo v tem, da eh, poleg intelektualne pronicljivosti, se mi zdi zelo nevarna. Ne? Peta teorija, ne samo od Marksa Englesa izrazito iz marksizma, ampak tudi, tudi drugih, nekako uh, zadele zelo poenostavi. Po Prvi problem je, da problem revščine izenači, to je tisto, kar preseže v pristop, Revščina enostavno izenači, je enako z stratifikacijo. Marksizem pravi, s čimi imate vi razrede, zgodni pa spodni razred, Ali pa različne sloje, ne če hočete, na znotek. Potem je revščina nič drugega kot spodnja stopnička te lestvice. Torej, če hočete revščino odkavit, morate se suti Morate ukiniti stratifikacijo. ni nič drugega kot, bi reku, malce prehitro enačenje problema revščine z pojavom stratifikacije. Tudi, če se s tem ne strinjamo, je veliko argumentov, da bi se ki je šešna teorija, piska Tudi če se s temem strenjajo, je en drug problem, ki se že danes, če pribirate, bom rekel, moje kolege, nekatere, ki so veliko bolj levičarske od mene, ki se tudi zauzemajo, opozarajo na razredni problem pri nas in tako naprej in, in tudi pri njih vidite kaj. Zanemarjanje vprašanja socialne države. Kaj smo ukvarjali socialno politiko, socialno državo, če pa vemo, da je problem kapitalizem? S čim imaš kapitalizem? Imate tiste vzgoraj, ki masno služijo, spodne izkoriščajo in dokler ti ne razrušiš kapitalizma, boš imel revščino. Že, že, se strinjam, vendar. Kaj pa dotakrat, dokler ne razrušimo kapitalizma? Ne? Tu pa je zdaj problem. Tudi če traja zadeva. samo, bom prej omenil številko 27 let, da bomo eh, razrušili ta gnili kapitalizem, ki, ki nas izkorišča namreč spodne sloje in povzroča revščino, kajti revščina je druga, temna plat, svet plati bogastva, Kjer imate bogastvo, imate tudi revščino, kapitalizmu nikoli ni bilo drugače. Ne? Tudi če, če bomo čez 27 let, ko bomo mi, levičari, se združili pa dobili boljšo vlado pa preobrazili slovenski kapitalizem tako, da, bo, da nas bo vsa Evropa, če ne cel svet posnemo, Če 27 let je že prepozno. Če 27 let imate intergeneracijsko revščino. Če 20, 30 let se tisti, ki so zdaj v revščini rodijo otroke in boste imeli, bomo imeli točno to, kar je upozarjal Oskar Guiz. Ho, hočem reči, slepa pega, pete, vključnost klasik in marxizma. Preberte si, že sam komunistični manifest, je čisto dovolj. Če se vam ne da eh, brati eh, zbranih del Marxa in Ennisa. Kaj sta ona dva povedala o siromašnih? Nihojših besed kot tistih, ki sta jim namenjeno. Zakaj? Zato ker to so tisti, ki jih ne moš niti organizirati, eh, eh, to so tisti, ki bojkotirajo vsak poziv za razred za sebe in tako naprej. Zkratka, če je problem. Problem je v tem, da če dosledno preigravate peto teorijo, v smislu razlage revščine. Potem uh, se uh, ignorira to vprašanje že že. Kaj pa do takrat ko bomo imeli boljši sistem, ko ne bo več produciroval revščine, recimo prvo stopnjo socializma? Kaj pa do takrat? Do bomo pa ignorantni do zadev, ki se nam ali pa se zlasti dogajajo tisti 14 stopkom ljudi. In točno za to gre. Tisti, ki uh, uh, zagovarjajo, bom rekel, uh, dosedno levičarsko pozicijo marksistično pozicijo v smislu pete teorije, so ignorantni do boja za socialno državo. To se uh, uh, uh, pri nekaterih vidi že pri nas, ampak to je splošni pojav. Ne. Tega si nikako ne, ne smejo privočiti. To je ista pozicija kot neoliberalna. Neoliberalizem v imenu ekonomske doktrine, ekonomija je fundament, temelj, ne. vse ostalo je pa nadgradna in tako naprej, skrbi za ekonomijo, pa še to napačno, lahko podrobnost v podrobnosti, vse marksisti so tudi. Skrbi za ekonomijo, v smislu, da bo ta šibala, potem bo pa vse v redu. In do mes socialno državo, ker je prvi strošek, je to zadeva drugega reda ali pa tretega reda, na prvem mestu vprašanje prvega reda je ekonomija. To je, ne, liberalizem je hrt na stran, Uh, pete teorije v vezi z, z razlogov revščine. Weber uh, uh, to nekako presega. Ne? Uh, Eno stranost pete uh, teorije, uh, vendar jo ne negira. Ne? Weber, ja, Tule bo treba končat, uh, uh, odlično skulpturo uh, iz pecanka je doma. Vsi vete, tudi to je, treba ker, na treba kar opozorjati, ker imamo demonstracije, namreč eh, to je percepcija eh, Janeza Janše, ne samo njega, ampak tudi njegove stranke, ne samo njega in njegove stranke. To je percepcija, spomte se, borut papor. Ne? Študentom politologije, takrat ko je bil eh, še predsednik eh, stranke SD, je na nekem predavanju študenti politologije, FDV so ga povabil, kaj zdaj z Levico nas spetko naprej je rekel, da on ne more s predsedniško plačo uh, uh, preživeti. Ne? Tista plač je bila okrog 6000 tisoč evrov brutov, kot je Janševa. to je bilo 2 evra nekrati sedmesec. A tako je bilo? No? Neto. Ja. Uh, vidite, ta percepcija, ne? to ni zgolj štos, ali pa nek uh, tvit na levo roko. To je percepcija političnih elit. Glede vprašanja revščine, glede vprašanja raslojenosti, Glede vprašanja, kam to spada, glede vprašanja prioritet. Kaj je zdaj bolj pomembno, kaj je manj pomembno, kaj je pa ne nepomembno. To je pomoženje Janeza Janše. Ne? In svede... Vidite, če je Janez Janša v srednji srednjih kaj smo potem, če mi, ali pa, recimo, študentje. Jaz mislim, da je zato so demonstracije, vidite. stale to je po moj glavni doseg vseh uličnih protestov, vključno s z vašim Mariborskem, ki je, je zgledan. Zgledan doseg ne v smislu aha, demonstracija, ja, a imate programi, ne, v redu, jih imate preveč, kdaj se bote poenotili? pa pa, če bi se slučajno poenotili, pa sledeče, ja, okrot narodnega programa ste se poenotili, ne, potem pa še, a, a vas je kdo izvolil in tako naprej. Ne gre za to, da iz ulice forsiramo programe. To je že pomembno. Vendar uh, uh, uh, protesti, ulični, ne, uh, uh, uh, niso za to, da bi priskrbeli program. Za program mote imeti kompromis, uh, voljenih ljudi in tako naprej. Uh, glavni domet uličnih protestov je tole. Namreč, da premaknemo neke samoumevnosti, ki so se političnim elitam zdele samoumevne in zdaj spoznajo, da te niso več. Uh, Leta 2008 sem delal, s sem tudi objavil uh, analizo, uh, zdaj pa pričujem, da ilustriram to zaključno poanto o dometu in pomembnosti demonstracij. Analiza programov vseh političnih strank, takrat je bilo 17-18, vključno z vsemi izven parlamentarnimi na predzadnjih proračunskih volitvah, kolikokrat so omenjali sintagmo socialna politika. Programi zlasti parlamentarni strah, strank, večjih strank, to je bilo tudi po sto strani je posamezni program Debel, se pravi zelo veliko gradiva, ni problema analizirati z računalniki, zelo veliki, eh, mislim, obsežni teksti. Tej teksti niso Twitteri, to so teksti, ki so eh, namenjeni eh, prav, eh, bi rekel, da motivirajo ljudi. Eh, teksti, ki so eh, racionalno sestavljeni eh, so strani eh, strankarskih intelektualcev, se pravi, niso kar tako. Sentagma socialna politika, se je pojavljalo v vseh programih, vseh 17 ali 18 strank, 13 krat. 13 krat, samo 13 krat. To je, če bi šli gledati tiskarskega škrata, torej, tiste naključne napake bi dan našli v velik večji štiriki. Torej, kaj hočem povedati? Še leta 2008, ko je zmagala Levica, pač za naše razmer, se v socialni politiki sploh govorilo, mi so pisali v programe strank. Teh 13 zadetkov je bilo bolj tako, ne? Ste že mogli ustavi namenit pa se tu pa tam komu zdi da zravno demokratična spada, tudi socialna pa so zapisali, ne? pa so Potem to štejejo pod zadetek, Torej popolna ignoranca do socialnih tem 2008, to je bil tist, se je že nekako slutilo, da blatinja uh, se tista štiri leta se končuje. Mi uh, smo pa še vedeli, kako resno ekonomsko krizo gre, ne? Uh, popolna ignoranca, ne, celo taka, kot rečeno, da neki stranke elitve v tredbelutnem boju nikakor niso to razpoznale kot neko temo, s katero bi veljalo nagovoriti voljevce. Popoln preobrat je bil pa pri zadnjih volitvah, na katerih je, smo dobili tudi to vlado, nisem delal analize, nimam zapisano, sem pa pozorno spremljal uh, uh, vse medije in nastope, namreč vse politične stranke, velja za parlamentarne, so se izdatno v predvolilni tekmi sklicevale na socialno vprašanje. Socialna država, socialna politika ni bilo ene politične stranke, vključno z, z SDS, ki bi se ne sklicevala na socialno državo. Seveda, pustimo zdaj, kaj bo iz tega bilo. Vprašanje je, odkot naenkrat tak pravbrati? Leta 2008 sploh pomembe. Ni bilo omen po socialni državi, razni tistih 13, bi rekel, stvar, slučaja. Pri zadnjih volitvah so pa vse stranke o tem govorile. En sam razlog je, v istem času se je zgodila borza. Pred Ljubljansko borzo so povzorili isto ime, nekaj ljudi, med drugim tudi naši študenti so zraven, so šli še in so opozarjali na problem kapitalizma na zaustrene uh, uh, socialne probleme in politiki so to percipirali. Seveda sem izrušila borza, ni se ukinu kapitalizem. Ampak politika, politična elita je to precipirala vsaj do tega nivoja, da je začela o tem resno govoriti. Žal samo govoriti, ampak vendar ne. To je bilo tisto, za kar so ugotovili, da pa v tega to uh, uh, biti privlačna zadeva za nadovor voljilcev. Zakaj mislite, da danes vlada razpada? Ali raspada razpada uh, uh, zaradi tega, ker so zdaj neke stranke v koaliciji so si premislili, pa so rekli, ah, prej smo se za holdinge, pa neoliberalizam, zdaj pa ne bomo več. Kje pa? Okrog teh programskih stvari so enako trdni, kot so bili tudi prej. Ali raspada razpada zaradi uh, poročila korupcijske, uh, proti korupcijske komisije? Težko verjetno. Če se spomnite tistih debelih knjig o precej večjih zneskih okrog kriminala Jane Zajanša, ki, ki je usumljen, okrog porožarske afere, tem se sploh ni dvigno prah. Ključna zadeva, po moje, je, da je poročilo KPK padlo točno v tem času, ko ste šli tudi vi na ulice in mi v Ljubljani. Druga razlaga je pritisk od spodaj. Zdaj, ko je ta pritisk, seveda se pa tega ne da enostavno pomest pod preprogo, v smislu koruptivn, pa kaj, pa se to smo vsi pa, ne. E, treba je nekaj narediti in zred tega bo vlada padla. To je e, močan domet e, uličnih gibanj in, in e, tako kot smo že, zmagali, da tako rečem. Treba je nadaljevati v tej smeri, tako da zdaj niso e, je tudi pri e, socialnih vprašanjih dobro ja se ti. Za tudi Debata je seveda možna, samo vlak pač gre, ker ja, je zadnji pa moramo. bo na postajo je pa zdaj bo debata bomo davali.